Historia e mitoloxía do mundo. Mitos, lendas e historias reais de todas as partes do mundo. Con noso experto en cultura e mitoloxía nórdica, Xosé Filloy. E coa nosa experta en cultura e mitoloxía grega, Samantha San Juan. Benvidos á terceira edición de Historia e Mitoloxía do Mundo. Hoxe imos falar dos animais fantásticos. Xa temos por aquí ao nosotras no preguntón. E que son os animais fantásticos? Son seres fantásticos que nunca existiron, pero que proveñen de distintas épocas e mitoloxías do mundo. Polo cal, existen montón deles. E de que animais imos falar entonces? Hoxe imos falar dos animais máis poderosos de cada unha das mitoloxías máis coñecidas do mundo, entre elas a grega e a nórdica. Da grega, é o Hidra. É un dragón con certas partes de serpe. Ademais, conta con máis de unha cabeza. Na nórdica, contamos con George Murgander. A gran serpe que rodea o mundo é chamado Midgard. Fai de, eh, filla de Loki, co poder de escupir veleno e co destino de acabar co vida de Thor. Da egipcia, temos a Pophis trátase de un demo serpe. O da xaponesa son os kitsunes, a miudo descritos como raposos blancos con múltiples colas. Dende logo, os animéis fantásticos cumplen co co seu nome promete. Son xeneais, pero ainda así, xa teño ganas do próximo programa. E con isto, rematamos o programa de hoxe.